Maneser du zaintzi bitxat gogoan joan den larun batean laurogeita bat lagun bildu ziren donapaleu Meditekan inkianka bere poema liburuaren irakurtzeko. Amik ustar familiako frantsziskanolagun bere olerkiak gustukoak dituztenak bildu dira bertan. Baitzaro bordak ondo ezagutu zuen eta berekin ere mintzatu da beja de tarke lankidea. Bainik ezagutu dut Ola pertsonalki, E, horretzapen e, ahondia dut. E, ne batean ez panau e, e, egiazki eta materialki lagundu, uste dut, e, psikologikoki eta mentalki e, lagundu ninduela hene poeta bilakatze bidean txekulan, bilakatzen bada, norbait poeta eta ezagutu dut hemen amikuz ezko aldean. Frantziskanoetan, oarreat ere torzen zen meza emaiterat e, gure apesa etzela ikor. Eta ezagutu dut ere, gafortioenian, e, e, domintxinen bere, bere apez langile, e, e, etxe, etxe hartan bai. Eta beraz, zenetzako, e, poeta bat zen, biziki hurbila e, franciskanua egazki, bere espirituan, eman eta eman ari zena sekulan e, ordein nekorik, e, galdatu gabe. Eta hori, e, inki hankaliburua, hori da poesia bat, eman eta eman isurtzen da urra bezala, Opari bat bezala hor dugu, manes joan ez geroztik, bere poesia hor dugu. Mm. Eta... Bere obra ezagutu duzu, untsa? Ba, bai, bai bera obra, eta egiten ari zelaik. Mm. Liburuak ateratzen zitu delaik, eta e, lehen irakorletaik nintzen, ez nivakarik, ni ere bai, nintzen, eta miresmen puntu batekin, eta pentsatuz, zara, noiz bait behar bada, manes bezala nik ere, liburu bat, edo ora bidea markatu daukoten pertsona baitak da orala nola etxamendi hemen zena ere e, eta beste beste zonbait, e, eta beraz bai hartu dugu manexek emandako guztiak hartu dugu eta orain begiz egoizuntan entzun ditut poema horiek begiz erganak eta deklamatuak gustu begiz eta halako zerbait E inarosi hmm. dautatelaen ene baitan zines momentu berezia jakinaz aitzina hemen bere lagun frango ere baziela bere lagun frango en erdian asei bai, bai, bai, berezisa baina familiako jendeak ere erdozentzi tagak pekotchekoak e, ibarla inguruakoak ostibarrekoak amikuzeko jende guztiak hemen eta ezagutu dutenak manez zuzenki eta batzuek ezagutu ez dutenak zenta zorionez amikuzen ere Euskara Euskaradun, belaunaldi berri bat e, hasi da, ez aski, biztan den behar hasi da, pixka bat, manesek bere poemetan e, imaginatu edo asmatu edo haintzin ikusi e, bezala. Mm -hmm. da hori, lotura hoi, eta goizundan e, lotura hoi ospatzeko gira hemen denak, e, eta usta, bizikinko egia dela. Bai garretaratzea parte hartzaile guztien argazki bat eginez eta bere olerki batzuk kantatuz bururatu zen eta bertan bilutako lekukotasunak arratsaldeontan entzunaldi izango dira.